Sunt o mincinoasă de meseie, se câștigă bine și pot decent." Aproape fiecare om din orașul nostru de provincie a dorit să fie mințit într-un mod nerușinat. Cu toții scormonesc într-un trecut în care mai subzistă decât amintirile unor mirosuri zbârcite și caută o cale de a se întoarce acolo, în paradisul pierdut al copilăriei lor nefericite. Vă întreb... Cum s-a numit femeia ce încă servește cina soțului dispărut, în urmă cu 20 de ani, plecați spre cumpărarea unei cutii cu lapte? Cerul e spuzit de stele căzătoare. El jură că aude marea aflată la mii de kilometri distanță. Zâmbesc și îi clavicula singuratică cu buzele. Framă tâu sub atingerea mea. Se întoarce și își afundă fața în părul meu. Încă mai e nisip în păr. Țipetele unor balene pierdute în larg străpungeau aerul. Printre sunetele lor ascuțite, gândurile mele sfioase încercau să se transforme în cuvinte. Dar cuvintele sunt mincinoase, amăgitoare și se sparg în aer, precum baloanele de săpun. Iubesc literele mari, singuratice, însirate sirate și neuniform, dar nu îi voi spune în veci pentru că aș minți. Căldura dilatantă face ventilatorul să-și facă ultima rotație gufuită și să se oprească. Îngule cu arătătorul câteva brăboane de transpirație de la linia de colteului, în timp ce mint o femeie plinuță în legătură cu viața ei sexuală. El se plimbă precum o felină încarcerată și când vede scaunul eliberat de femeia voluminoasă, și acum fericită, îmi întinde o bagnotă nouă. Îmi ridică ochii măriți spre el și îmi spune domol. Minte-mă, minte-mă frumos. Mă fusticesc și-mi simt limba agitată, înotând n în oțeane de salivă. Trebuie să ai o problemă, numai așa te pot minți. Își duce mâna către față și-o dignește câteva secunde peste buzelei translucide și declară plin de patos că n-a avut nicio femeie în viața lui. Buzele mi floresc într-un zâmbet, limba mea se dezleagă și vorbește înaintea oricărei rațiuni. Asta e o problemă pe care va trebui să o rezolvăm. Așa sunt eu. Îmi place să ajut oamenii.